Вже виряджена сестра позиркує у вікно, з якого їй видно всю вулицю, вкотре приміряє голубу в сліпучих блискавицях куртку і торокату тернову хустку, парфумиться із маленької пляшечки за лівим, потім за правим вухом, слинить палець і підрівнює брови, брови, підморгуючи левою із зашитою пащею. Їде, отскакує вона од от дзеркала, скидає хустину і куртку. Сідає на диван і починає вишивати, тупим кінцем голки, тицяючи в полотно. У сінях Богдан прокашлюється, стукає щиколоткою у двері і, начекаючи Мартиного дозволу, заходить. «Добрий день, сестра!» «То ти, Богдане?» Напускає у голос подиву, розтуляючи різьбленого впертого рота. Зводиться на ноги, аж вони похрускують в колінах. У гості приїхав, плете словами маленьку непомітну пастку. «Хіба ж забула, що нині гостина в мене? Минулу неділю викреслюємо, то прошу до мене. Фаетон подано. Поїхали!» Їхав козак через місто, під копитом камінь тріснув, приспівує Богдан, подаючи Марті куртку і вирипуючи новими черевиками. Богдан підсаджує її. Марта сідається на возі, ще раз замощує сіну, поправляє приплюснутого з маленькими полями капелюха. «Поїхали!» Їдуть знову через центр, вітаються навіть з тими, кого вже бачили на ярмарку, але ніде не зупиняються. Обом хочеться їсти. Заїждять на батьківський двір. Богдан саджає сестру з воза, і вона, торкнувшись грубими підошвою землі, витрушує із себе регуди. Баба з воза коням легше. До хати не заходить, чекає, поки Богдан вкине конем сина і запросить її у батьківський дім. Іноді Марта буває у брата і в будень, забіжить випрати сорочку, посулити на зиму помідори й огірки, зварити велику каструляку борщу, зашити щось чи підмазати в хаті. Але в неділю вона, гостя, ні до чого й рукою не торкнеться. Весь час її треба припрошувати, навіть запобігати перед нею. Робота для Богдана каторжна, але неминуча. І він скидає з Марти куртку, садовлює її за стіл, вибачається, а сам притьмом заходиться біля плити смажити яєчню. Наливають чарки, і Богдан піднімається, довгенько поправляє чуприну, що лізе йому на очі, вертить у руці чарку, дивиться на фотографії, що рядочком висять на стіні. Вип'ємо сеструню за наш рід, за наших покійних тата і та маму. Голос його похрускує і зривається, податливе пласке підборіддя тремтить. Кон'як вихлюпується із келишка, й тече по пальцях. Вип'ємо і за нас із тобою, за те, що ми є. З прожогу перехиляє чарку між губи, наче її може хтось перехопити. Їш, Мартусю, їш, сестру, може щось не так, вибачай. Гарчі-холостяцькі, я так, як ти, не годен. Хочеш, душу покладу перед тобою на стіл. Вибачай, от оженюсь, тоді тебе прийму, як ти мене приймаєш. Мов таку візьмеш, що мені до тебе стежки будуть заказані. Того я сестрою не женюсь. Їдять мовчки, хромтять на зубах ледь прикислі огірки, парує яєчня. ячня, лює бульбашками сетром в склянках, булькотить коньяк очарки, ніж уже сам на краю є хліба, зеленькають водилами і соковито пофоркують коні під вікном. Тоді підводиться Марта. Однією рукою мне торочки хустки, в другій затискає чарку, на тогих щока грають рум'янці, сітхає, розгойдуючи випликаними грудьми. «Вип'ємо, Богдасю, щоб ми ніколи не забували, що одна кров тече в наших жилах, щоб наша доля нас не цуралась!» Надпиває чарку до половини, а решту вихлюпує в стелю. Обоє хмеліють. Тепер Богдан скидає із шиї на бридлу кроватку, наче випрягається із холмута, Хустка зсувається з Мартиної голови на плечі, вона забуває, що їй чавит лівий чобіт. А от тато в нас таки був добріший за маму Богдасю. Ледаченький був, але добріший. Мамця круті були. Якби тато не такий терплячий, то й не жив би з ними. І нас би з тобою не було. Повертається Марта до розмови, яку вони не закінчили, коли гостювали в неї. І при житті, і зараз вони обоє чомусь викали матері, а до батька були на ти. Так, так, сестро, ти вийшла в маму, а я в татуся. Ти ж кремінніша за мене. Але мама теж були добрі, як і ти. Пригадуєш, як я хліва запалив сірниками. Хлівчина горить, мама бігають, гасять. А тато з бахтогом по кукурудзі за мною ганяє. Верещу і до мами тікаю. За їхню спідницю вхопився, а тато лютує, січе батогом грядку з цибулею, але до мами боїться підійти, бо мама добрі були. А то можна подумати, що тато за був. Коли я виходила заміж за отого мішка з висівками, а не чоловіка, тато дав мені тисячу, щоб тільки мама не знала» що подушки, пуховики і маленький килимок, якраз котові влягтись. Скупенькі були, не більшіця. Не кажи так, сестро, вони в могилу нічого не взяли, все нам зоставили. Нам та не всім, прохопилось у Марти, і вона, аби замяти сказане, починає знову наливати чарки. Тустає то все, Богдасю, краще вип'ємо за наше майбутнє, щоб наша доля нас не цуралась». Навіть коли хтось інший виголошував тоста, Марта перед тим, як випити, завжди казала собі самій, щоб наша доля нас не цуралась, аж тоді вважала, що все сказане перед чаркою є повноцінним. Богдан знову смашить яєчню, хоч полумисок ще повен, його затягнула сиза плівка загуслого смальцю. Сестру, ню, їж, і вибачай, якщо не так, усе згадую, як ти мене лушпарила, коли дрібним був. Чогось найбільше любила коромислом Коромислом Навіть якби було під рукою щось легше Все одно коромислом Бісовита ти була, Марто А теперка добра Така ти тепер мені добра Що вже й оженився б, якби не ти А як ти в мене мандоліною кидала Порвеш, бувало, струни А я сижу й плачу Аж поки з Рівнополя не привезуть нові і чомусь смичком любила перетягнути мене через плечі, аж ребра гули. Теж мені резонатор знайшла, але доброю була все одно. Ого, якби не я, братику, той ледащо би виріс. Дерлика би на весіллях за червінця в тиждень, а так на тракторі заробляєш чула за трьох, ніби й хату збираєшся переставляти. Музика тобі й так не шкодить. Приварок маєш, братику. «Якби не мама, наш тато з торбами пішов би. Треба на зиму їхні могили підправити. Одержиш доплату за буряки, огорожу на гробки поставимо. І ти ж там щось отримаєш, сестрице, то вже удвох. Удвох воно і перед батьками, і перед людьми не встидно буде. Ми ж тільки двійко зостались на цьому світі».